Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Tira ba dugu eta australero egiten dugun legez, engaborko nire gara egunkarira jo behar dugu, eta gurean da gara egunkariko kazetaria. Oianen, larretxeak, egun kaixo egunon? Kaixo egunon, nortz, zer Ondo, eta zu, ondo. Ba, ondo, ja, pasa dira, pare bat hilabete ingenunetik ez, e, parentesi altagoatzen bai. ez... E, Elkarri, agurra esan genioen, esan dizula nor daki bueltan ea auteskundak ipikote ditugu, nedez? Bai, ekia da, ekia da. Ez zi, ez ditugu, oseak... Que... Gainera, itzeiten haitu ginean horrez, eh, pixkabara auteskundeko entu egin, eta begira, eh? Bai, azkenean, bera. <laughs> bueno, egia da ez dagoela, hemen ez asmatu eta, baz, ez urrun murrua gazegoela, ez? Baino, bai. baino, baina, baina, bera, azkenean, hemen ditugu <laughs> Bueno, bagoaz, e... Albiztekin amaitzte ditugula, komuno Lena bizikoa, Arnaldo Otegi aipatuko dugu, eta izan ere EH Bilduk e egindako Ekitaldiaren ostean, bera bideo batean azaldutzen, ba zigorra ezarri dute inkomunikazioa. Baiala, eh bueno, iragandako lagun batean eh Euscalerria Bilduke zeekitaldi nazionala egin zuen Barakaldoko beken, eta bertan ez, bueno, denoak iguo grabaketa bat e, Ni zutela bere hau eta bar, eta bueno, horren nondotik etorri dira, ba, artean zehar entzun ditugun, entzun ditugun zigorrak. En egia da, deigarria da, ekitaldea larun batean izan zela, eta, eta zigorren berri ordu batzuk eroago en, izan genuela, oda, segituan iritsi zen, iritsi ziren zigorroieke lagun bat bisitara joan zitzaian logroin eta bertan jakin zuen, ba, bisitak, eskutitzak, deiak, eta barra, debekatutak zituela. En zigorrake zehazki dira, bueno, inkomunikazioak leneketa bain sinedie homen dira, hau da, ba, baideiak eta bar, en, ez daukate, mua eta gero bestetik, e, patio hori gabe, sei eta malau egun bitartean egon daiteke, eta gero bakartuta ezelan, ba, egun bar eta bostego bitartean. En oskide, bekuagoeken erreakzioak eragin zituen eta eh artean, aipatuko dudana, da na Laura Mintegirena, ez? E, bere berak parte hartu zuen ekitaldi hortan eta bueno, aipatuzuen ba debeku hauek en agerian utzen dutena da la ba espainolak eh, ez? Ez demokrazia horren ba edo demokrazia horrek e, duen maila. Eta bueno, eh santzuen baita ere hitz e, ez ezin denean erantzun Ba, inposak eta bidez erantzuten duela eh, bietako batek ez, eta kasu hontan ezagaila batean bietako batek ez. Itz ez zindunan defendatu, inposak eta erabiltzen duela eta kasu hontan ba, marriek erabili duena orixe izan dela. E, Ekintza honek egia du bere ustez, ba, preso politikoak daudela estrikto sensu hau da, e, preso politikoak hitz egitegatik bakarrik e, presoa dauden pertsonak. Eta ben e, horretan gaude, jo negorizela jabokatua ari da, bueno, hotegi e, no, defendatzen eta berak darama kontu guztia, eta oraingo zori da dakiguna bebekuak e, dituela. Bueno, epaitekikin e, lotuta, epaitegitara bueno, e, goaz, izan ere, bueno, Estrasburgo, haipatuko dugu, haimat neurri hartu dituelako. Bai, e, bueno, asteontan ere, hainbatetan entzunda, bai, pareokoturina ez dela zagutzen dena, bai, Estrasburgo, e, izan ere, aste lenean... Parodotrina ezela ezagutzen den neurriaren aurkako hogei euskal presoen elegiteaka aurkezu dituzte hainbat abokatuk e, Estrasburgon, iraganako astean beste amaoste elegite e, atzera bota zituen, eta bueno, en salaketa guetatik, hogei salaketa guetatik, e, amazazpi preso daude e, dagozkie, eta beste hiru aske daude nei, izan ere geroago luzatu zitzaien e, kartzela zigorra. E, estatu Espainolean e, egin zezaken ibilbide judiziala amaitzutat eman duten ez, e, Euskal presoen abokatuek bairabaki dute urrengo urratxa Estrasburgora jotzea dela ez are gehiago e, niragarri dute dagoeneko hauzitiegi konstituzionalak maigainan dituen errekurtsuek atzeragotatzen dituen neurrian eurak Estrasburga joango direla elegite hauekin beraz e, Estatu Espainolean tintsungo egiten duten bitartean, ba, ba Estrasburgor gora joko dutela, beraz konstituzionalean bidea ez dela inondik inora ere amaitzen aurreratu dute. En, gainera auzite konstituzionala, bueno, eh aldezaurretik ezin jakin zer en, erabakiko duen kasu bakoitzarekin, ez, baino orain arte erabakiduna ikusita, ba Ikustekoa da ba ezetz eta emango liokela errekurtso bakoitzari beraz Estrasburgoko aukera e, nor daukate presoen abokatuek. Herrigarren datuen arabera diez ba gaur egun 65en euskal preso daude Salbuespenezko neurri honekin kartzelan eta bueno ba hori irten bidea emateko abokatuek burrukan jarritzen dute Gogoragarazena idet ere aizuzen uztaiean En Estrasburgo ere zela tafaiakoa den Ines del Rio presoaren kasuaren inguruan, eta marriheri izan zion, ba, Ines del Rio bere alaski utzi barzuela ez, baita ere indemnizazio bat eman, noski marrieken entzungo egindu berriro ere, en elegite aurkezdu eta esan du, ba, elegite hori en Estrasburgo, elegite horren inguruan, eragaki arte, ba, Ines del Rio ez duela, Ez duela utziko. Uhum. Beraz, ba, ba ikusteko dago, gehi horrekin ze gertatuko den. Bestetik easte honetan, salbuespenezko ez, doktrina honen inguruan berreuna bokatuk baina goiago e, kontrako e, manifestu bat e, sinatu dute, beraz ikusten dago ez, e, geroz eta goiago direla neurrionen kontra gertzen dira nautxak ez gizartea bakarrik, baizik zuzen bidean aritzen diren profesionalak ere. Bueno, eta Marcelo o tamendirena. Horria, berriro ere beste dein Estrasburgo izandugu izandugu mintzagai, eh, Estrasburgotik iritsi da, ez? Beste zigor bat estatu espainolarentzat. Kasu honetan, eh, Martxoleta gaur egun berriako zuzendari denaren, e, denak orain amar urte e, ba Gorriazbilaren eskuetan salatu zituen e, torturak, ba ezikertzeagatik eh zigortu du Estrasburgo en Estatu Espainola. egunkaria kari haitxizenean salatu zituen torturauek eta marriak etzuen ezer egin. hirugarren irugarren da bi urtetan torturekin lotutako gai gaibaten gatik Estrasburgok Estatu Espainola zigortzen duela. Aurreko kasua izan zen e, Mikel San argi eta bigarrena aritz beriztaiena. Da, uno kasu honetan martxelo eta mendiri hogeita lau mila e, euroko indemnizazioa ordain zeragindu dio, baina noski, eh honengatik, ez, eh Martxilok esan zuen, estatu espainolan merkea da torturatzea izan ere nahiago dute eh indemnizaziori ordaindu ikertu baino, ez? Eta benetan ikertzea da eta eta ikertzea da bai, hori irten bidea bat edo, errepikatu ez dadi, egin daiteke urratsetako bat, ez? Baino oraingoz ez dirudi marri eko lia du benik. Nahiago du berme horrein du. Bueno, eta beste bat haieteko adire urte urrena oian, e? Eh? Bai, urte urrena ere izan ditugu azte honetan, eta azte ere beteko dagaro aipatuko dugu, aste artean eh, bete zen urtebete bete, ba, donostiako haieteko jauregian eh, nazioarteko konferentzia ospatu zela Euskal Herriko E gatazka konpontzeko era urterete noski, ba horren ondotik e, sinatu zen edo adostu zen adierazpena egintzenetik. E adierazpen honekazu zen 5 puntu jasatzen zituen gatazka honi irtenbide bat emateko helburuaz e, eta horietan lehenengoak lehenengoaketari egiten zion referentzia ez, e, bereak ekintza armatua usteko eskatzen zion eta in eskaera hori 3 egunetara bete zuenetak. Pu horreen barruan baita ere adierazpenak eskatzen zion Marile eta Parixiri eta keintza armatua utziko balu ez da. Elkarrizketak abiarazteko nola bueno, iluten bide bailatzeko baino orgoz, ez Marilek ez Parisek ez dute aberian mintza urratxori eman eta orduan puntu hori beraienenaei dagokien puntu hori betetzeko da dagorendik ez dute zer egin en urrats falta orain zuzen ialatu zuen e, baita ere Euskal Herria bilduk eta adierazi zuen nola metafora gisa en, bi ordulari daudela adierazi zuen bata aurrera doana gatazkari iruten bidea bilatu nahi diona ez eh, elkarrezketaren aldekoa dena eta horrek izodikatuko luke Euskal Gizartearen ordularia beste ordulari batek berriz atzera egiten du ez da geldi dagoela baizik atzera egiten dula Eta Euskal Herriaren bilduren ustez, erudulari hori marrien jarrera, marrien jarrera irudikatuko luke. Uh -huh. Bueno, hortxe, aiete, parot, hotegi, eta haute eskundeak izan ere igandean, eaen haute eta garak e, bueno, legeak e, onartu bitartean, egunero haude, bueno, inkestak plazaratu bitu. Ba, bueno, inkestak barra-barra izan dira, kanpaina kampainare izan dugu bihazetan, inkestak esaten dezun bezala egunero, datuak badaude, baina ja, datuak edo, bueno, inkestak inkestat direla eta benetako demaitza igan dean bertan jakingo dela, ez? E, ditartean, ez tabai da ere ugarizan dira telebistan eta hauteskundaguetan inoiz baino gehiago izan ditugu uste, pantaiatxikian lehen dakarigaien e, presentzia, ez? E, lehenengo etazkeneko aldiz, en Sailendakarigaiak gaiak e, eztabaide egin zuten asteazken gauran ETB2n eta beno eh ikusle asko izan zituen ikusietzunarentzat bueno jakin dezala galdera asko egon zirela erantzun gutxiago eta beste batzuk e, airean gelitu zirela, ez? Eh jarrerakola bakoitzaren jarrerak pizkat en herrepasatzeagatik eh bueno urkollu ematen diote garaipena hauteskundeetan eta bueno ez zituen gauzagegi finkatu puntu garrantzitsu dagokin ez adibidez eh independentzia hitza saiestu zuen eta erantzun argirik eman gabe autogobernua planteatu zuen etsuen gai egiei busti nahi izan nolabait esateko eta alde sozialari dagokinez batzuen argitu zein erreforma fiskal egingo lukeen edo noski gaur egun eh, krisia langabeziaen eh, ardura nagusietako bada eh? baina honetan ez zuen ez zuen eh, datu zehatz gaierik eman esaterako Laura Mintegi eta Josena Zek ezkerbatuatik eh, puntu eh, nahikoan man komunak agertu zituzten eh, adieraz eh, krisiaren inguruan Eta esantzuten diru egon badagoela, gaino noski gaizki banatuta, beraz, en, oreka hori bilatzeko neurriak egon beharko liratekeela, ezta. da. EH bilduko aitagaiak, eh, ordea, beste, beste adierazpen batekin, eh, bere ganatu zuen harreta ez? Eta, izan ere, esantzuen, bueno, berak bai izatu zuen, eha eta besek dagoeneko gobernu baterako itzarmena itxida dutela era noski honeken ba bueno, er zuen e, Lopezengan, Lopezke irribarrekin erreakzionatu er zuen eta urkulluk berriz ez zuen gehurtatu. Ez zuen esan egia zela, baino ez zuen gehurtatu eta Laura Mintegik esan zuenez, ez da bakarrik gobernu baterako akordio txita dutela, gaizik eta eh ardura nork duen ere erabakita dutela halaxe alaxe, alaxe santzueen laurak eta ezakigu eh, egia ote den edo ez, baina santzuen, frantzien López eta Urku Juri, zuek badakizuea la dela eta nigu baita ere badakita dela. Beraz, ez dakit ikusteko dago. <gum> bai, et, eta beno, eh, kampaina gaurra maituko da, bihar refleksio eguna teitutakoa izango da, batzuek pozka erabakita dute, beste batzuek, bueno, ez dakite, biarre ditxiko diren Konklusio hor egiten batera, baina, bueno, egia bihar amaitzen dela botuaren inguruan ez pentsatzeko etea. eta. Eta egun horrekain justu en, etaren erabakiarekin koinziditzen du, hau da, bihar uste dut egingo du, eta e, ekintza armatuaren amaiera iragarri zuela. Beraz, hor daukagu horrelako koinzidentzia bat. Sanbezela, inkertek EJR ematen diote garaipena, biharren indarra Euskal Herria Bildu Litzateke, Jarraian, eta PSE ba, eta PP. bero gainotzeko alderdi, ba, UPE eta ezkerbatuak batuak ez zeharik eserlekurik lortuko lurketen edo, ba, hori ez dago, ez dago argi. Baten bat antza bai, baina bueno, ikusteko dago zen bat. <hum> -huh. Bueno, eta azkenik e, bueno, espero dugu ospatu alizatea Nafarroinez 2000 eta amabi, ez zizur txikian? Bai, ba, pena da ez, alako alako egun prestatzeko urtebeteko lana dagoattzean, gurasoak irakasleak ikasleak pila bat implikatzen dira antolatzen, eta pena bada, da ba, Euskal Herrian hau da dauka un, e, eta klima eta ba, bateanguraraldi ba, aukertu daiteke ez urria sekulako izan dugu, eta antza danez iragarpenek diote asteburua ere ba, bestesteguruan ere hoiekiko dugula. eta beraz Bero dugu ospatu alizatea, baina ospatu alizatea ez, ba, baldintza, baldintza honetan. Zizurren da zizur txikian da, esan dezun bezala, eta bueno, miak euskaltza lehitu zituzten bertaratzera. Ez beraz, igandean baditugu bi, bi bete behar. Bat, auteslakuteik pasa, eh, bozkatzeko, eta gero zizur txikita txikira ba, ikastolen alde. Kastelen alde gure aportazio txikia egitera. Bueno, baina farroa inez, bimila eta hamabiko kantorekin e, utziko ditugu entzuleak, hoiane, larretxea, mila, mila esker beste behin ere gurean izategatik eta hurrengo arte. Mila esker hurrengo arte eta hurrengoan bai, beste lendakari batekin harituko gara izketan. <laughs> horri da. Bueno, horri honetan baiagur. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.